أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قويمه الله بي صوتك سامي لصنوق ومن لم ي A oni, koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. A oni, koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici bum bima anzala Allah fa ulai ka hum zalimun oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio pravi su nasilnici wa lam yamha Um bima anzala Allah fa ulai kahumul fasiqun Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio pravi su griješnici Alhamdulillah ila bilalamin, ala aqibatul ila mutlaqin, ala advana ila ala zalimin, ala salatu, ala salamu ala ašrafi, ala anbijai, ala mursalin, Mohamed ibn abdillah ila aminu, ala alihi, vasahbihi, vaselama, tasnima, kathira, uba'd. Suđenju po onome što Allah s.v.t. nije objavio, djeli se na dva dijela. Od tih oblika je ono što je običan grijeh, a ima onih koji su kuf po iđma'u. Što oblika koji su od grijeha, znači ne izvodi izvire, to su oni oblici u kojima je šart da uz nesuđenje po Allahovom zakonu smatra to dozvoljeni ili da bude, znači, neizpravljeno ubjeđenje, vjerovanje. I to ćemo kaži u nastavku objasniti govorom Šeha Ibn Sajmina. Što se oblika koji su kufr same po sebi i u kojima ne treba, znači nije šart da ih smatra dozvoljenim ili da ne gira, znači širijeta Allaha, je kao ohaljivanje harama ili ohaljivanje halara u smislu propisivanja propisa. I ovo je posebno pravo gospodara svjetova, subhanahu wa ta'ala. kada je uzvišeni inil hukmu illa lilla. Sud pripada samo Allahu u smislu propisivanja pripada samo Allaha. Od toga je i promjera širijeta jelizam veno šerijata drugim zakonima i suđenje po njima i suđenje prema njima ovo je kufr po itmam izma znači nema ni jedno učenja koji se u od čega razibasi nikoga umet kaže ibn kaci rahmetuullahi ide ona ko ostavi šerijat koji je objavljen muhamedu sallallahu alejhi ve sellem kao poslaniku i bude se sudio ili tražio znači sud nekom drugom šarijatu, nekim drugim znači zakonima, koji su poništeni, derogirani, znači šarijatu Muhammeda sallahu alaihi wasallam, kefa nevjernike. Pa kako je tek onda sa onim ko se sudi pred iljasom, iljasik, iljasa znači u arapskom, je ja, džing izkam izmislio nešto, imao tu dosta šarijanski propisa, i kaže i dadne toj iljasi i dadne prednost na šarijatu. Kafir je onaj ko se bude tražio sud po derogiranim šarijotima. Znači šarijot mu sa'alih, svelam i sa'alih. A šta je tek s onim koji uzme Eliasu? Znači nije nikako da lazi u eno tako. to uradi, kefarabi iđmaj il muslimin. Za nevjerovolje po iđmaju svim muslima. Ova podjela koju sam ovdje spomenuo onaj nije od mene. Ovo je podjela kod velikih učenjaka ovo podrazumijeva i ovako se koristi upotreba riječe hukm sud ili suđenju, propisivanju kitavu i sunnetu suđenju po onome što Allah s.a. nije objavio dili se na dva dijela, prvi dio da poništi Allahov sud da poništi Allahov sud da bi na njegovo mjesto stavio sud tagutski da bi na njegovo mjesto stavio tagutski sud kako? kaže da odbaciše riječ odlati suđenje po šarijeti među ljudima i umjesto njega da stavi neki drugi zakon koji su ljudi donijeli i propisao. Znači, zamjena umjesto šarijeta drugi zakon da stavi. Kao što su, znači, zakone u među odnosima i te zakone stave te, znači, zakone šarijetke umjesto njih stavi na njihovo mjesto ove dunjačke, ove kavani, vodajije, to su, znači, izmišljene laičke zakone. Nema sumnje da je ovo zamjena Allahovog šarijeta, izmjena Allahovog šarijeta, promjena Allahovog šarijeta i da je ovo kufr koji izvodi izmjeljata. Zato što je ovakav ili ovaj stavio sebe na nivo stvoritelja, tako što je uzeo on da propisuje Allahovim robovima ono što Allah nije razvolio. Znači on propisuje ljudima zvako. Znači, propisuje ono što Allah subhanahu wa ta ta'ala nije dozvolio i ne samo to što nije dozvolio, nego i ono što je suprotno Allahovom sudu. Znači, nije samo što Allah nije dozvolio, da od sebe sad nešto što Allah nije dozvolio, nego i propisuje ono što je suprotno sudu Allaha subhanahu wa ta ta'ala, koji je on učinio da bude sud između ljudi. Ovo je Allah subhanahu wa ta ta'ala nazvao širkom. Zamenu šariata, zamenu Allahovi propisa, propisivanje, što Allah nije dozvolio ili onoga što je suprotno onome što Allah propisao, nazva širko. em lahmu šuraka, šera'u lahum min ad-dini ma nam je adan bih oni neke šuraka, znači uz Allaha s.w.t. koje će im propisivati u veri ono što Allah nije dozvolio. To je to stanje u kojoj mi konstantno govorimo, ali tako? Drugi dio je da ostane sud Allaha s.w.t. kao što jest. Da ostane, znači, sud Allahu subhanu wa ta'ala kao što jest I da bude vlast Allahu wa wa ta ta'ala. Znači, da ostane šarijat, kako jest. I da suđenje bude po šarijatu. Međutim, dođe neko od sudija ili vladara i presudi po onome kako ne zahtjeva taj šarijat. Presudi kako nije po šarijatu, znači ne presudi po šarijatu. I presudi po onome što Allah svanova tela nije objavio. E ovaj drugi dio ima tri situacije. Može biti tu tri situacije. Prva situacija je da presudi suprotno Allahovom šarijetu vjerujući da je to što je on presudio bolje od Allahovog suda i korisnije ljudima. Ili vjerujući da je to isto kao Allahov sud, slično. Ili vjerujući da je njemu dozvoljeno da presudi sad po onome što Allah stvarno tada nije objavio. I ova prva situacija je kof. Znači, osto je sav sud, sav zakon i šarijat, sve podleži šarijat, ali u jednom slučaju one je presudio, misleći da on ima pravo, ili da je bolje presudio nego što je u šarijat propisano, ili, ili da je to svjedno denjem džajst, to je kof. Zbog ovoga, takav sudac ili hakim, vladar izlazi izvjeri, odspadniki od milleta. Zato što nije zadovoljno sa Allahovim sudom. Azza vođem. I zato što Allaha nije učinio sudcem među ljudima. Nego sebe. E to je prvo stanje. Iako je sam širijat ostav Allahu. Ali on je presudio. Druga situacija. Da presudi po onome što Allah s.a. nije objavio. Vjerujući da je Allahov sud bolji. I korisniji ljudima i njegovim robojima. Ali on ne presudi kako izađe iz tog suda, znači neće da presudi tako. I on osjeća da je on, znači, učinio grije prema Allah s fanatala, je nepokorna prema Allah Ali želi da nekome nanese nepravdu. Želi nekome nepravdu da nanese zbog nečega. Zbog nekakvog starog neprijateljstva između njih, i ovaj mu došao da mu on presudi, da on hoće njemu nepravdu, i prekorači znači, Allahov sud nego presudi kako će nanijet nepravdu ovom. I on tako presudi po onome što Allah s fanovatara objavio. Ne zbog toga što ne voli Allahov sud, niti što hoće da ga zamijenio. Niti što je taj njegov sud volio od Allahovog suda. Ili da je isti sa Allahovim sudom. Niti vjeruje da je to njem džaj da on ne sudi po Allahovom sudu. Ali zbog toga što želi da nanese štetu onome kome sudi, presudi mimo onoga što je Allah s tada, Pa u ovom stanju Nećemo reći da je ovaj hakim sudija kafir. Iako nije presudio po ono što je Allah s.a. objavio. Nećemo reći da je kafir. Nego ćemo reći da je zlani. Znači, zulom Jer u osnovu hoće da nanese zulom nekom. I treće stanje da presudi mimo onoga što je Allah s.a. objavio, a on vjeruje da je Allahov sud bolji i da je korisni ljudima. I da je on takvim sudom, presudom Nepokuran Allah subhanahu wa ta'ala, ali je presudio zbog strasti kod sebe, je li tako? Zbog neke koristi koja će vratiti njemu ili onome kome sudi. Zbog neke koristi koja će vratiti njemu ili onome kome presuđi, je tako? Ova je fasik, izašao iz pokurnosti Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo su tri stanja koja se odnose na ovu drugu vrstu suđenja, mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. A koja je to druga vrsta? Da ostane, znači, šarijat i sud, da pripada Allahu i da se suđenje vraća šarijatu i sve. Međutim, on presudi po jednoj meseli, znači, ako presudi zato što misli da ima pravo, ili da je, eventualno, njegov sud bolji ili nešto, kafir je opet. Ali ako presudi zbog toga što će nekome napravdu i da napakosti, ili zato što će da mu koristi ili neke koristi, onda je, vali mi fasika. Ove tri situacije, znači po ovom drugom sudu, se objašnjavaju ajati da je u prvom pa mellam jakub iman zalallahu fa u lajke omul a drugi fa u a u treći fa u lajke omul fasikun. Je li tako? Fa u fasikun. Pa kaže sad ovaj, brate moj, o govolu šeha, gdje kaže u prvom dijelu, znači ono da ohalalju je da o oharamlju što je hala, da je to na mjestu ovih zakona mimo šarijata. Izmišljenih postavljenih zakona. Nema nikakve sumnje da je to zamjena Allahovog šerijata s nečim drugim. I da je to kufr koji izvodi izmjeljata. Nema nikakve sumnje. I da je ovaj ko postupi učinio sebe, stavio sebe na mjesto stvoritelja gdje on ljudima propisio ono što Allah s.a. nije dozvolio, čak šta više ono što je suprotno onome što je Allah s.a. propisao. Kaže, ovo je tekst od šeha, aleyhi, da je kufr onaj ko promijenio Allahov šarijat, zamijeni ga ovim sudovima i zakonima drugim od ljudi, lajskim zakonima. Allah mu se smilava. U njegovom govoru ima na mnogo mjesta u kojima on potvrđuje ovo značenje koje smo sad nabali. Da je to kufr, zamijen šarijata. Da je to kufr. Pa da razmislju o govoru, gdje kaže i o drugom dijelu u drugom dijelu, opet citat, znači, da ostane sud Allahu, aze ođel, kako jest, bez promjene, i bude vlast šarijatu Allahu s.w.t. znači, on sudi, šarijat bude na vlasti, vajakunul hukmu manu tanbija i bude, znači, hukmu povezan, odnosno, vraća se na šarijat, o čem god treba da se sudi, vraća se na šarijat, i našto drugo se ne vraća. To je o, za ovo drugo stanje gdje imaju tri situacije, u jednoj je opet kafira, u druge dvije Yet, no. mi je što varnimir fas. Povoje kaže onaj objašnjenje sa jasnim govorom Šejha Rahmetullaha alay, da ove oblici da su oni kufar, dunekuf, znači ova dva, dva gdje je šart istihlam ili juhud. Tu je šart istihlam ili juhud, znači o ili i evangelinegirane ili fesadul i'tikad ili pokvareno vjerovanje odnosno uvjerenje. Kao što ih je opisao Šejh Rahmetullah alay, A to je, znači, hakim koji se drži šarijetom i on sudi u svim, znači, situacijama po šarijetu. Ovakav koji sudi po svim situacijama po šarijetu, ali u nekim, nekad zbog strasti, neka zbog želje za zazvonu, on, e, to je sad kufar dune kufar. A što se liče onoga ko propisuje zakone ili mijenja šarijet sa drugim zakonima, pa njegov propis je el kufur, veliki kufur. Kau len vajahidem jednoglasno mišljenje. Znači, ne ima razilaženja tu. Kao što je u prvom dijelu i na tome je iđma, ali iđma osavik, prijedhodni konsenzus. Znači, već formiran konsenzus i niko sad taj konsenzus ne smije prekrišti. Kaže, i on sad objašnjava njemu, ti, ovaj, želiš da sve oblike nesuđenja po onome što je Allah spana objavio da staviš sve u jedan kontekst i da to sve bude kuf radune Znači, da sve bude kao običan grijin, i da ne izvode iz onaj, izvjere, to ti je, kaže, to ti je velika zabuna, zbrka, kako mi rekli. Nije zabunog, mogalata znači, po znači, brku, zbrka. zbrka ti je to velika, ti je to vas teko fanuli, kare, i želiš da u gaflet odvedeš čitavce u gaflet tim, znači sve je tu kufr, dune kufra i da naš površina je samo da se tu preskući. Kaže i neke znači, zavlude u koje zapadaju neki od njih, a od njih je i naš brat Muhammed, gdje kaže u govoru nekih naših učenjaka, kaže, našao je govor gdje kaže u obliku muajjene, znači u pojedinačnoj situaciji, u kojoj kaže da je taj u pojedinačnoj situaciji ne presudi polavno za otkonu da nije kafir, osim je prenosi znači da je to očelisto tako u svim oblicima međutim nije da je to očelisto tako u svim oblicima gdje uvijek znači kad presudi pojedinačnoj situaciji da je to uvijek kufr dune i tako i to je još jedna zabluda znači nije uvijek znači nije nije uvijek ni to ona je kufr dune u svim u svojim oblicima el tako kao što kažeš kao što prenosi i kao što je već prethodilo u shehu u govoru sheha ibn Omer Said izbogove izbrfi i zbog toga što je ummet kao što se spomeni učenjak Ahmed Šerkes učenjak Hadisa da umet nije iskušan propisivanjem zakona općenitim u mrcima i, i, i krvi časti i tako dalje po onome što je sukladno Allahovom šerijatu osim u vrijeme Tatara i u naše vrijeme. Dakle znači, samo sto dva ta vremena kad je ovaj ummet iskušan promjenom zakona u oblasti metaka, krvi, znači časti i tako dalje. Uvijeme Tatara je ovo naše današnje vrijeme. Zato će ćeš naći znači, govor učenjaka u drugim situacijama, gdje ga svode na oblik koji je bio moguć da se desi u, u situaciji gdje se poštova ošarija. I samo se o tome govorilo. Zbog toga što se nije to, znači stalno u umetu događalo. Umet je uvijek bio, pridržavao se Allahovog zakona i šarijeta. Desilo se u vrijeme Tatara i danas, odstupanje, ostavljanje šarijeta. Zato su učenjano u svim drugim vremenima, kad su govorili o ovom ajetu i o sud, po ono što ne sudi Allahov zakon, vodili svoj govor na ono što je bilo moguće da se desi u njihovo vrijeme, a to je presuda pojedinešna. Ali, kad se desilo ono u vrijeme Tatara, znači promjena, Skroz zamjera šarijata progovorili su učenjaci tog vremena i proglasili kafirima i odbacali. I premijeli iđma, potome od njih je šehim Tejmi Rahmatullahi Alihi Ibn Uqayim Ibn Ketir i drugi. Znači da svi u to vrijeme odma bili složeni da da je to bio kuf promjena tog zakona. Jednoglasno znači u svim oblicama, kakak god je promjena. Ova podjela u, u se Ibn Rahmatullahi Alihi potvrđuje Razliku znači onoga ko propisuje zakone i mijenja šerijat, potvrđi razliku između onoga koji propisuje zakone i mijenja šerijat od oblika kad se presuđuje i sprovodi šerijat u jednoj situaciji uz pritržavanje Allahovog suda, znači šerijatskih propisa. Znači ovo nije od njega, ovo je znači razlika napravljena još daleko prije od šejhova prije njega. To raz koji je prije Šejh Sema napravio Šejh Mahmud ibn Ibrahim bin Abdullah alayhi wasallahu ve znači Risale Tahkimul Qawanin i drugim risalama u svojim fetvam isto tako Šejh i učitelj kuhadisu Ahmed Shakir usvojom komentaru na Ibn Katira sveki Šejh Mahmud Shakir usvoj komentar na Taberiye takođe Šejh Muhammed Hamid al-Faqi i to je ono na čemu su učenjaci danas u Saudi između ostalih i Stalna komisija za istraživanje i za davanje FETV, je dala fetvu za knjigu Amberija i smatraju, znači njegovu knjigu ovog Amberija, da nije kafir onaj ko propisuje zakone, osim od šartic Tehlala, smatraju da je to laž i potvora na Ahluson, I potpisali se na tu fetvu najveći učenjaci u Saudi. Ovaj Amberi, znači ima red na njegovu na njegov te nebuloze. Izgleda su ovi neki prvo pročitali ovo od Amperi. Dobro. Šejh Salih Fauzan, uz ono što ćemo prenijeti, zatim šejh Bekra Abu Zaid, isto tako što ćemo prenijeti, šejh Abdulaziz, ali šejh, šejh Gudajan, je ist na istom, znači, govoru, i ostali učenjaci. Šejh Salih, ali šejh, i vzirula u kar, šejh Abdurrahman al shaykh Gunayman, shaykh Hamoud ibn Aqla, Uqla, Ash'aibi, shaykh Abdurrahman al-Mahmood, shaykh Afifi, shaykh ibn Djibrin, shaykh Abdlaziz, Ar-Rajih, shaykh Sa'ad al-Humayn. Bougayruhum i drugi ostali, znači, katerim džitem brojni od njihovih brati učenjaka. Neći spomnić, znači, njihove učenjike, kaj bih sve napravili smisku tog stava. Što steče pitanja za mene, I to je na pitanje današnjice. Kod ovi posljednji pitanje zamjene i ovi posljednji se potom različili. Kažem, znači da ima razdilaženje. Ovi kažu da po pitanju zamjene i promjene i ima razilaženje od toga. Kažem, znači ovaj svoj govor dovodi u situaciju da se pomisli da je oblik koji izlazi iz hukma ponome šta vas fanovatara objavio, da je to pitanje propisivanje zakona i suđenje po drugim zakonima i šarijatima. I da je to oblik koji nazivaš zamjenom. Ona u sebi sadrži nekoliko stvari. A to je propisivanje zakona, haladjivanje harama i isto tako suđenje po nekom drugom šarijatu. Ostavljanje suđenja po Allahovom zakonu i sve ovo, znači sve ovo je navrojano Nije, znači, skriveno onome koji imalo pametima, da je ovo najjasniji oblik suđenja po onome šalost panovatara nije objavio i da je to od prvog oblika koji je spomenuo Šeha Semjera. I ovaj govor negira, znači, poriče ono što gore malo prije ovoj sad raspravi izmeđenji, napomenuo da je, to od stvari, da je to stvari od grijeha koji ne izvodi izvjeri općenito, da je to općenito od grijeha koji ne izvode, izmjer. Zatim, ovakav općenit govor je batil bez ikakve smomlje. I suprotno je onome na čemu, je, na čemu su učenjaci, koji sam malo prije spomenuo, neki od njih, znači, sam spomenuo malo pri isto tako ovo negira govor nekih od njih koji prenosi iđma da je hokm po onome što Allah s nije objavio Općeni to u svim svojim oblicima Kufr, Dune, Kufr. Neki spomenu kažu Iđma. Znači, še je, Ibn Tejmije, Ibn Ketir, znači, Ibn Luqajim i ovo ostalo. Negira ta Iđma koji vi spomenite. I svi ovo učenjaci, Bimba, Zatajmir, sva ova ova. Negira ta Iđma, da, da oni predosi Iđma, znači da je tu sve Kufr, Dune, Kufr. Svi oblici ne su uzene. Na kraju ću reći što se tiče Šeha Njegova greška je očita i otvorna. I tomu je primjetba koja bi se pripasi. Znači, to nije rezultat njegovog govora o suđenju, po onome što Allah spravo nije objavio, u svim njegovim oblicama. Da je, i on nije tako rekao, znači da je tu kufr dune kufr. Znači, stvari, ono što je on rekao. I njegova greška proizašla je odatle što je on rekao da su svi oblici šta kufr donekov. Ovo najviše što može biti, to je i štihad, pogrešani štihad. Volim Allah se panova čara da mu oprosti. Znači <laughs> tako kada. Ovo gore znači nije, nije problem, nego je veliki problem kod šeha to što je on napravio drugu osnovu. To jest da su kofr dva kofra. Kofr u djelu koji ne izvodi izvjere i kofr u vjerovanju koji izvodi izvjere. E to je moćinsko. Znači ovo gore što je on rekao da su sve to onaj oblici kofr donat, kofr tako dalje nije to Znači, nego drugu osnovu koju on ovaj, postavio, a to je onaj vrti problem. Neki spomniu da je son poka jodovoga i ostavio ovo mišljenje. Allahu subhanahu wa ta'ala fa'ala. On je uzeo ovu mes'elu, hukm, bi gair manzar Allah, znači vratio je na ovu osnovu. Znači ima kufr ameli i kufr i adikvati. Kufr u djelu i kufr u vjerov, u vjeđenju. Kad kaže kufr, amel i kufr, u dijelu to se misli, kufr, dune, kufr. I onda je, znači, suđenje pomimo onoga što Allah s fanima tada objavio, vraciju na ovu osnovu. I onaj koji praktično ne sudi po Allahovom zakonu, po njemu je kufr, dune, kufr. svedok ne bude vjerovo, taj je doziravljeno. Znači, to je problem. To je najveća zamirka znači, što se zamjeraš i? Dobro. Što se tičeš iha bin baza, rahmetullahi, ali... On ima, prije svega kaže, ovdje ima dva mišljenja po ovom pitanju i meni se čini da je preselio na ovom drugom mišljenju, da nije kafir, da nije kafir ko sudi po ovim zakonima, osim u I onaj ko o njegovim govorima, Allah mu se smilovao, kojima on uslovljava stihlal, najcita je žih, rahmatullahi, ali nije to znači, nikakve nove dokaze. Zato se kaže niko od onih koji su raspravljali sa njim po ovom pitanju nije vratio od svog prvog to mišljenja kao što je Šejih Jibreni Rahmatullahi, ali i neki drugi. Međutim, kažem da je mišljenje Šejih Rahmatullahi, ali bez obzira što je ono pogriješio u njemu, bez obzira što je pogriješio u tome, znači da on nije prišao ovome pitanju kao što je prišao Šejih I nije pogriješio zbog toga što je postavio pogrišnostu. On je gledao u tu meselu sa strane dokaza, u smislu riječi Ibn Abbas radijalaan i drugi znači, dokaza koji su pobijeni od strane učenja. I ovo nije mjesto da iznosi sad sve to, I on je, znači, tu pogriješio bez da je prije toga napravio batil neku osnovu, kao što je uradio to onaj ceablan. Ode i kaže im da su pogriješila znači od vašeg sheha. Ovu ne kažem od sebe nego su i smatrali da su pogriješili i Muhammed هذا جيد جدا لكن قد نخالفه في مساله انه لا يحكم بكفر الا اذا يعتقد حل ذلك. Ova kaže govor sheha vrlo dobar, ali mi znači se razilazimo sa njim u pitanju gdje ih on ne tekfiri osim uz pohala givanja. Znači, mi, kaže, mi se razilazimo sa njim po ovom pitanju gdje on njih ne tekfiri uz, uz pohala givanja. Šta to znači? Da ih on tekfiri bez pohala givanja. I ova mesela kaže ona, znači, treba da se pogleda malo bolje. Mi kažemo da je onaj ko sudi po Allahovom zakonu i vjeruje da je suđenje mimo Allahovog zakona preći da je on kafir. Ona je ko suđe po Allahovom zakonu, a vjeruje da suđenje mimo Allahovog zakonu preći on je kafir. Džavrš da suđe po Allahovom zakonu. Makar suđe po Allahovom zakonu, a njegov kufri je kufr u akidu. Međutim, naš govor je ovdje odjel. Mi ne govorim u akidu, nego je naš govor ovdje odjel. To kaže, razmislite ovo, ovim rječima znači Hoće da kaže da su ovu izrazi šeha u sajmina u kojima nema nikakve sumnje. Presjecaj svaku sumnju da je šeha onaj bio suprtnog mišljenja od Albanija prema tome i šeha bimbeza, rahmatullaja. I da je on, znači, tekfirio one koji ne suđe po Allahomu zakonu. Pukim ne suđenju. Samih djelom. Kaže još, hoće neki da kažu da i on smatrao šart, znači da šart je šart iz tehlata kaže, ne može niko da primjenjuje zakone koji su suprotni šarijatu jel tako Allahovim robovima da sudi po njima, osim da ih je, on to smatra dozvoljeno i osim uz da smatra to da su oni bolje od Allahovog šarijata i zbog toga je on kafir jer je to vojština, to je otvoreno jasno ako nije tako, pa šta ga je navjelo na to <gled> pita šeglite mi Ako, znači, sudi, nećeš pošarijati da sudi po neke drugi zakona, da sudi, znači, da je samo to njegov ponašanje, znači, smatra da su zakoni bolje da u labo višerite. Kaže, ako nije tako, pa šta ga joj da na to? Dobro. Nema ništa jasnije od ovoga, kaže on. I objašnjava, znači, da, da je on ovdje rekao še i u Albaniju, da su ovi vladari po ovakvim zakonima, da su kefir. Čak i po šartu iz Čak i ti što stavio šart istih stihlal, pa mi smatramo da su oni istihlalili. Jer svako ko ukloni nešto, a stavi na to njegovo mjesto nešto drugo, automatski je to njegovo dijelom znači, dokazao da mu je ovo što je stavio na preče, draže i bolje. I da misli da je bolje. I da je bolje od onoga što je uklonuo. Jel' tako svoj ovaj tvoj kovš je ja sklonuo kuću, stavio sad na djezno mjesto drugog. Što je sklonuo osim što mi je ova druga bolj. <laughs> ne ima. I to je ono što je rekao Šejih Samira Hmetullah Jani i to su, na tome su njegovo braća Šejihovi i njegovi učenici i najveći dio u Leme u Saudiji. Pa je znači reći za ove da su havalarični znači velika nepravda. Suprotno onima koji znači raspravljaju njihovom govoru sa Edebom i smatraju da se pogriješli. Mi, ne, on ima da omlje, znači da... da su ove stvari, kuh... govori da ovi koji kažu da su ovi havariđi, da je to greška, da... znači... uvoj do kraja. preko hovo što ste čuli, molim Allah subhanahu wa ta'ala da uprosti meni vama, da nam priđe preko ružek postupaka i da nas uđene hoveće. Ovaj. Da nas sačuva svaki izrablok. Da nas učnosti na istine, da nam poveća znanje Amen. i uput. Da nam poveća iman i uput. Da reka Allah, fikum, Allah vas